Місяць Місяць єдиний природний супутник Землі. Його діаметр становить 3476 км. Він перебуває від землі на відстані 384 км. Пункт призначення Місяць. 1959 рік. Радянська Луна 2 досягає поверхні місяця 1966 Луна-9 здійснює м'яку посадку. 1967-й американський космічний зонд «Сервейер-3» здійснює посадку на Місяці. 1968-й Аполлон-8 з астронавтами на борту 10 раз облітає навколо Місяця. 1969-й Нейл Армстронг, астронавт Аполлона-11, перший ступає на поверхню Місяця. 1971. Аполлон 15 доправляє на Місяць місяцехід. 1972. Екіпаж Аполлона 17 привозить з Місяця 111 кг проб ґрунту. 1998. На Місяці знайдено лід. Місяць світить відбитим світлом Сонця. Фаза Місяця, тобто та частина його поверхні, яку ми бачимо, визначається її положенням на орбіті. Сонячне затемнення Інколи місяць стає точно між Сонцем і Землею. Коли це стається, відбувається повне сонячне затемнення, і диск Сонця на кілька хвилин зникає з поля зору. Оскільки місяць здійснює повний оберт навколо Землі за той самий час – це 27,3 доби і при цьому здійснює оберт навколо своєї осі за той самий час. Він завжди повернутий до землі тільки одним боком. Холодний і мертвий. Місяць холодний і пустельний. Він позбавлений атмосфери, а тому там немає ні хмар, ні дощу, ні вітру. На місяці немає життя, хоч на зворотному боці місяця недавно вдалося виявити лід. Місяць складається переважно з твердих скельних порід, а його невелике ядро – з розплавленого каміння чи заліза. Уся його поверхня вкрита тонким шаром пилу. В денний час температура на поверхні місяця може досягати плюс 127 градусів Цельсія, а вночі вона може опускатися до мінус 137 градусів Цельсія. Походження Місяця Вік Місяця сягає за 4,5 мільярди років. Можливо, він відколовся у результаті зіткнення Землі з величезним небесним тілом. Ще одна гіпотеза. Місяць потрапив у гравітаційне поле Землі, підлетівши до неї надто близько. Рівнини і кратери Темні ділянки місячної поверхні, відомі як місячні моря, це низько розташовані поля затверділої лави, оточені світлішими гірськими породами. Кратери, які утворились від ударів метеоритів, зустрічаються по всій поверхні місяця і мають у поперечнику від кількох метрів до 1100 км. Тяжіння місяця як Місяць утримується на своїй орбіті тяжінням Землі, так і Земля відчуває вплив місячної гравітації. Це можна бачити з руху мас води в океанах та морях. У міру того, як Земля здійснює оберт навколо своєї осі, припливні хвилі прокочуються зі сходу на захід двічі на день, викликаючи припливи і відпливи. Міфи і легенди Протягом сотень років місяць давав підставу для виникнення безлічі міфів і легенд. Люди в давнину обожнювали місяць, а деякі філософи вважали, що місяць має відношення до народження і смерті, оскільки він сам то прибуває, то убуває. Вважалося, що сонячне затемнення провіщало голод і війни. В астрології місяць – це небесне тіло, яке значно впливає на життя і долі людей. Ілюстрації Місячне каміння, яке привезли з собою американські астронавти, має вік від 4,5 мільярдів – це час утворення місяця – до 3,1 мільярдів років. Час формування полів лави. Зворотний бік місяця вкритий кратерами та гірськими пасмами. На відміну від землі, місячні гори виникли не в результаті тектонічних зрушень, а являють собою рештки стінок величезних древніх кратерів. Під час нового місяця до землі обернена, неосвітлювана і невидима його частина – він росте або прибуває, і в міру його зростання стає видимою дедалі більша частина його поверхні, поки нарешті не настає повний місяць. Потім процес повторюється у зворотньому порядку. Теорія зіткнення припускає, що Земля зіштовхнулась із величезним космічним тілом, разом з уламками, викинутими на навколоземну орбіту. Це космічне тіло з часом і сформувало Місяць. Теорія захоплювання припускає, що Місяць – небесне тіло, яке було захоплене гравітаційним полем Землі. Ця теорія пояснює його склад, який відрізняється від земного. Хоч деякі розрахунки доводять велику вірогідність теорії зіткнення. Земля і Місяць могли виникнути разом, як подвійна планета із хмари газів та пилу, яка лишилась після утворення Сонця. Однак ця теорія не пояснює, чому у Землі та Місяця різна будова поверхні, і чому у Місяця таке маленьке ядро порівняно із земним.